Kapittel 22 Og de ble boende i tre år uten krig mellom Syria og Israel. Og det skjedde i det tredje året at Jehoshaphat, Judas konge, dro ned til Israels konge. Da sa Israels konge til tjenerne sine, Vet dere egentlig at Ramot Gilead tilhører oss? Likevel nødler vi med å ta byen ut av Syrias konges hånd. Deretter sa han til Jehoshaphat, Går du med meg til kamp ved Ramot Gilead? Da sa Jehoshaphat til Israels konge, «Jeg er som du, mitt folk er som ditt folk, mine hester er som dine hester.» Jehoshaphat sa i midlertid videre til Israels konge, «Jeg ber deg, spør først etter Jehovas ord.» Da samlet Israels konge profetene omkring 400 mann og sa til dem, «Skal jeg dra i krig mot Ramot Gilead, eller skal jeg la det være?» Og de begynte å si, «Dra opp.» og Jehova kommer til å gi byen i kongens hånd. Men Jehova sa, er det ikke enda en av Jehovas profeter her? La oss i så fall spørre gjennom ham. Da sa Israels konge til Jehova, det er enda en man en kan spørre Jehova gjennom, men jeg for min del hater ham i sannhet, for han profeterer ikke gode ting om mig bare onde. Mikaja, Jimlas sønn. Men Jehova sa, kongen må ikke si noe slikt. Da kalte Israels konge til sig en hoffmann og sa, «Skynd deg å hente Mikaia, Himlas sønn!» Nå satt Israels konge og Jehoshaphat, Judas konge, hver på sin trone, iført sine kledninger på treskeplassen ved inngangen til Samarias port, og alle profetene opptrådte som profeter framfor dem. Sidkia, Kena'anas sønn, laget seg nå horn av jern og sa, «Dette er hva Jehova har sagt. Med disse skal du stange syrene til du utdyder dem.» Og de andre profetene profeterte det samme i det de sa. Dra opp til Ramot Gilead og la det lykkes for deg, og Jehova skal med sikkerhet gi byen i kongens hånd. Og sendebudet som var godt for å tilkalle Micaiah talte til ham og sa, «Se nå, profetenes ord lover enstemmig godt for kongen. Jeg ber deg, la ditt ord bli som ordet fra en av dem, og du må tale noe godt.» Men Micaiah sa, så sant Jehova lever, det Jehova sier til meg, det skal jeg tale. Deretter kom han inn til kongen, og kongen sa så til ham. Mikaja, skal vi dra i krig til Ramot Gilead, eller skal vi lade det være? Straks sa han til ham, dra opp og lade det lykkes for deg, og Jehova skal med sikkerhet gi byen i kongens hånd. Da sa kongen til ham. «Hvor mange ganger skal jeg ta dig i ed på at du ikke skal tale annet til mig en sannhet i Jehovas navn?» Han sa da, ser i sannhet alle israelitene spredt på fjellene, som sauer som ikke har noen hyrde.» Og Jehova sa så, «Disse har ingen herrer. La dem vende tilbake, vær til sitt hus i fred.» Så sa Israels konge til Jehosafat, «Sa jeg ikke til dig, han kommer ikke til å profetere gode ting om mig bare onde. Og han sa videre, Derfor, hør Hovas ord. Jeg ser i sannhet Jehova sitter på sin trone, og hele himmelenes her stå hos ham, til høyre for ham og til venstre for ham. Og Jehova sa så, Hvem vil narre Akab, så han drar opp og faller ved Ramoth Gilead? Og den ene begynte å si så, mens den andre sa så,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 Og nå, se, Jehova har lagt en bedragersk ånd i alle disse dine profeters munn, men Jehova selv har talt ulykke angående deg. Siddkia, Kenaanas sønn, gikk nå fram og slo Mikaja på kinnet og sa, «På hvilken vei gikk Jehovas ånd videre fra meg for å tale til deg?» Til dette sa Mikaja, «Se, du får se hvilken vei det var den dagen du går inn i det innerste rommet for å gjemme deg.» Så sa Israels konge, «Ta, Mikaja og føre ham tilbake til Amon, byens høvedsmann, og til Joas kongens sønn. Og du skal si, detta er vad kongen har sagt. Sett denne mannen i varetektshuset, og gi ham nedsatrasjon av brød og nedsatrasjon av vann, inntil jeg kommer tilbake i fred.» Da sa Micaiah, «Hvis du virkelig kommer tilbake i fred, har Jehova ikke talt med mig. Og han tilføyde, «Hør!» Alle og Israels konge og Jehoshaphat, Judas konge, dro seg opp til Ramoth Gilead. Israels konge sa nå til Jehoshaphat, «Jeg skal forkler mig å gå i striden, men ta du dine egne klær på.» Dermed forkledde Israels konge seg og gikk i striden. Men kongen i Syria hade befalt de 32 høvedsmennene for sine vogner og sagt dere skal ikke kjempe mot noen, hverken liten eller stor, bare mot Israels konge. Og det skjedde, så snart høvedsmennene for så Jehoshaphat, at de sa til seg selv, «Det er sikkert Israels konge». Derfor bøyde de av mot ham for å kjempe, og Jehoshaphat begynte å rope om hjelp. Og det skjedde, da høvedsmennene for vognene så at de ikke var Israels konge, at de straks ventet om og sluttet å følge etter ham. Og det var en man som inntet anene spente buen, men han kom til å treffe Israels konge mellom vedhengene og panserskjorten. Da sa han til vognstyrelsen sin, «Snu og før meg ut fra leiren, for jeg er hart såret!» Og striden ble stadig hardere den dagen, og kongen måtte hålles oppreist i vognen, vent mot syrene, og etter hvert døde han om kvelden. Og blodet fra såret fortsatte å renne på innsiden av stridsvognen. Og det rungne ropet begynte å gå gjennom leiren ved solnedgang, og det lød «Vær til sin by, og vær til sitt land!» Slik døde kongen. Da han var blitt ført til Samaria, begravet i kongen i Samaria. Og det begynte å skylle stridsvognen ved Samariadammen dammen og hundene ga seg til å slikke hans blod, og de prostituerte badet der, i samsvar med det ord som Jehova hade talt. Og Akabs øvrige anliggner og alt det han gjorde, og elfenbens huset som han byggde og alle de byene som han byggde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Israels kongers dager? Til slutt la Akabs seg til hvile hos sine forfedre, og hans sønn Akasha begynte å regjere i hans sted. Og Jehoshaphat, Asas sønn, var blitt konge over juda i Akabs, Israels konges, fjerde år. Jehoshaphat var 35 år gammel da han begynte å regjere, og i 25 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Asuba, hun var datter av Shilhi. Og han vandret i ett og alt på sin far Asas vei. Han vekk ikke av fra den, han gjorde det som var rett i Jehovas øyne. Men offerhavnene forsvant ikke. Folket fortsatte å offre og frambringe offerøyk på offerhavnene. Og Jehoshaphat oppretthått fredelige forbindelser med Israels konge. Og Jehoshaphats øvrige anleggender og den velde som han handlet med og hvordan han førte krig, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsene i Judas kongers dager. Og resten av de mannlige tempelprostituerte som var blitt igjen i hans far Asas dager, fjernet han fra landet. Det var i midlertid ingen konge i Edom, en fugd var konge. Jehoshaphat bygde Tarshis skip som skulle gå til Ofir etter gulden, men det kom ikke av sted, for skipene ble slått til vrak ved Eshon Geber. Det var den gang Akasha, Akabs sønn, sa til Jehoshaphat «La mine tjenere fare med dine tjenere på skipene», men Jehoshaphat gikk ikke med på det. Til slutt la Jehoshaphat seg til hvile hos sine forfedre og ble begravet hos sine forfedre i Davidsbyen, hans forfaders by, og hans sønn Jehoram begynte å regjere i hans sted. Akasha, Akams sønn, ble konge over Israel i Samaria i Jehosafats, Judas konges 17. år, og han fortsatte å regjere over Israel i to år. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, og vandret på sin fars vei, og på sin mors vei, og på Jeroboams, Nebats sønns vei, han som hadde fått Israel til å synde. Og han fortsatte å tjene bal og bøye seg for ham, og krenket stadig Jehova, Israels Gud, i samsvar med alt de hans far hadde gjort.»